Наука та чари на вершині узвища тіпало натягнув повіддя. Місцевість була спадистою, безладно розкидані темні поля, тут і там призимкуваті хутерці чи села, гайки з голими деревами. Не більш ніж за миль звідси чорна смуга моря, широка дуга бухти з білястою скоринкою міста вздовж берега. Крихітні вежі купчаться на трьох пагорбах над холодною солоною водою під сіросталевими небесами. Вестор, промовив Любчик, а відтак цокнув язиком і послав коня вперед. Що ближче вони під'їздили до цього проклятого місця, то тривожніше робилося на душі втіпала. Тіло саднило дедалі дуще, ставало дедалі холодніше і нудніше. Він похмуро поглядав на Меркато, що сама їхала на чолі валки, сховавшись під каптуром чорна постать на тлі чорного пейзажу. Торохотіли по дорозі колеса підводи. Стукали копитами і пирхали коні, каркало гайвороння на голих полях. Люди мовчали. Усю дорогу їхня варта трималася похмуро, щоправда, наміри у них були зловісні. Убивство, не більше, не менше. Ті полагадав, що сказав би на все те батько. Хрипій, який тримався за старосвітські порядки, як молюзк за човен, і завжди прагнув чинити правильно. У таких вузьких кордонах, як не крути, годі було знайти місце для вбивства за гроші людини, яку ти і в очі не бачив. Раптом пролунав гучний сміх. Дей, що примостилася поряд із Морвіром, на підводі із недоїденим яблуком в руці. Тіпло останнім часом чув сміх нечасто, і його потягло на звук, як метелика на вогонь. «Що смішного?» – спитав він, готуючись уже розплестись в усмішці від якогось дотипу. де розгойдуючись разом із підводою, вихилилася до нього. Та ось подумала собі, чи не обробився ти, коли падав зі стільця, як черепаха, догори лапками? А я припустив, що напевно таки обробився, – зауважив Морвір, – тільки навряд чи ми відчули різницю. Тіпалова усмішка померла, не народившись. Він згадав, як сидів у їхньому саду, з підлоба позиркуючи через стіл, намагаючись видаватися грізним. Як відчув судоми, потім запаморчення, спробував підняти руку до голови, виявив, що не може. Спробував сказати про це, і теж не зміг. А потім світ перевернувся, і більше він майже нічого не пам'ятав. «Що ви зробили зі мною?» – він понизив голос. «Зачарували?» Дей, зайшовшись, реготом бризнула на всі боки шматочками яблука. «Ой, це краще і краще!» «А я ще казав, що від такого супутника весело, ще мало!» – загигикав Морвір. «Зачарували! Ох, що б мені! Просто казка якась!» Зо тих великих, товстих, безглуздих книжок. Про чарівників, чортів та іншу нечисть, де ж заходилася з реготу. — Дитячі казочки. — Граст, — мовив Тіпола. — Здається, я второпав. Я повільний, як йобана форель в сиропі. Як не чари, то що тоді? — Наука, — вишкирилася Дей. Таке слово Тіполові не сподобалося. — І що це? Якийсь вид чарів? — Ні, ну геть нічого спільного, — насмішкувато перхнув Морвір. Наука – це система раціонального мислення, спрямована на те, аби вивчити світ і встановлювати закономірності, які в ньому діють. Науковець використовує ці закономірності, аби досягнути певного ефекту. Такий ефект в очах декона легко може сприйматися як чеклунство. Тіполо продирався крізь усі ті довгі штирійські слова, як на людину, що вважала себе розумною, у Морвіра була дурнувата манера розмовляти, ніби навмисне здавалося, ускладнюючи прості речі. Чаклунство ж навпаки – система брехні і несенітниць, вигадана для простаків і дурнів. Ну, ще б пак, а я, виходить, найдурніший виродок на все світове коло. Чудо ще, що я можу гівно в сраці втримати, коли хоч на хвилину про нього забуваю, еж. Цікава думка. Чари існують, буркнув Тіполо. Я бачив жінку, яка туман викликала. Справді. І чим же він відрізнявся від звичайного? Був якоюсь неуявного кольору? «Зелений? Помаранчевий?» «Звичайний!» – насупився тіпло. «Тож жінка накликала й опустила туман!» Морвір звів брову до своєї учениці. «Справжній синке диво!» Диви шкірялися, похрускуючи яблуком. «Ще я бачив чоловіка, розмальованого письменами, що робили одну половину його тіла невразливою для будь-якого клинка. Сам штрикав його з писом. Будь-хто інший був би трупом, а йому хоч би що, навіть знаку не лишилося» у Морвір підніс обидві руки, ворушачі пальцями, як дитина, що грається в привода. «Чарівні письмена! Спочатку жодної рани, а потім жодної рани? Я відрікаюся від своїх слів. Світ сповнений чудесами!» Знову хохотіння дей. «Що бачив, й кажу!» «Ні, мій заморочений друже, це ти гадаєш, що бачив. Таких речей, як чари, не існує, принаймні, не тут у штир'ї!» «Лише зради» проспівала Дей. – І війна з чумою, і гроші, які можна заробити. – До речі, як так вийшло, що ти вшанував Штирію своєю присутністю? – поцікавився Морвер. – Чому не залишився на півночі оповитий чарівним туманом? – тіполомляво почухав потилицю з боку. Причина вже йому самому здавалася дивною. Він відчув себе повним дурним, сказавши, – Я приїхав сюди стати кращим. – Що ж, гадаю, у твоєму випадку це було легкою працею. Гордість у Тіпола все ж залишилася, а смішки цього поганця починали її підточувати. Хотілося просто збити його з підводи сокирою, але Тіполо намагався виправитися, тож, нахилившись із люб'язно люб'язною чітко промовив північною. «Схоже, в голові в тебе одне лайно, і не дивно, бо і пика твоя на вигляд як дупа. Усі ви такі, хто зростом не вдався. Більш на розумстві намагаєтеся показати, бо пишатися більше нема чим». Але смійся, скільки влізе, а я все одно виграв. Високим ти ніколи не станеш. Він посміхнувся від вуха до вуха. Подивитися через голови на другий край переповненої кімнати так і залишиться для тебе мрією. Морвір насупився. І що ця тарабарщина має означати? Ви ж тут не в не учений, не я. Самі з'ясовуйте. Дей приснула дзвінким сміхом, але Морвір зупинив її сердитим поглядом. Вона все ще сміхалася, коли нарешті об'їла яблуко до насіння і викинула огризок. Ті поло відстав, окидаючи поглядом порожні поля, що пропливали повз переворону землю, підморожену ранковими заморозками. Це нагадало Дім. Він зітхнув, і пара заклобочилася в сіре небо. Усі його колишні друзі були воїнами, і більшість їх карлів та іменитих побратимів по зброї вже встигли знову стати прахом в той чи інший спосіб. Тут посеред штир'ї зустрілася лише одна людина, хоч скількість на них схожа. Любчик. От до нього він і рушив, стиснувши п'ятами боки коня. «Аго!» Любчик і слова не зронив. Навіть головою не кивнув на знак того, що чув. Мовченка затягувалась. Дивлячись на цю цегляну стіну, замість обличчя важко було уявити кримінального злочинця, дружком нерозлий водою, готовим посміятися над твоїм жартом. Але ж людина чіпляється і за найменшу надію, правда? «Ти був вояком?» Любчик похитав головою. Але брав участь у битвах. Знову похитування. Тіпило пробивався далі, так ніби той відповів ствердно. Що ще йому залишилося? Я в кількох побував. Ходив у напади в тумані з карлами бетона на північ від Кумнура. Тримав під Дунберком оборони з рудом Тридубою. Сім днів бився в горах разом із Шукачем. Ох, і сутужні були ті сім днів. Сім? Перепитав Любчик, з цікавістю смикнувши важкою бровою. Ага. Зіткнув Тіполо. «Сім». Імена тих людей, назви тих місць, тут ні для кого нічого не означали. Він подивився на низку критих возів, що їхали назустріч. Візники їх у сталевих шоломах, зарбалатиму в руках, відповіли йому понурими поглядами. «Де ж ти навчився битися?» Спитав Тіполо, відчуваючи, як пересихає остання крапелька надії хоч на якусь пристойну розмову. «У схові». «Де?» У місті, куди садять, коли зловлять за якийсь злочин. А навіщо переховувати тебе після цього? Схов називається не тому, що ти там переховуєшся, а тому, що тебе замикають від інших людей. Тобі нараховують дні, місяці, роки, скільки там протримують. Після цього замикають глибоко внизу, куди не доходить світло, доки не зітруться всі ці дні, місяці, роки, і не будуть пораховані всі цифри до кінця. Потім ти скажеш дякую, і тебе відпускають. Ті пилові це здалося варварством. На півночі, якщо скоєш лихе, ти платиш відкупне. Виправляєш кривду. Повісити можуть, якщо вош так вирішить. Ще можуть вирізати на тобі кривавий хрест, коли вбив. Але в яму людину садити – це ж злочин сам собою. Любчик знизав плечима. Там є правила, і вони мають свій сенс. Для всього є свій час. Свої цифри на великому годиннику. Не так, як у широкому світі. А, ну так, цифри все-таки. Тіпило уже шкодував, що спитав. Любчик же його, наче не чув. Тут надто високе небо, і кожен робить, що хоче і коли хоче. І немає ні для кого правильних цифр. Він насуплено глянув у бік веспорта і досі просто дуги туманних будівель навколо холодної бухти. Йобаний безлад. До міської стіни вони дісталися близько полудня і виявили довгу чергу охочих потрапити за неї. Біля воріт стояли вояки і розпитували то тут, то там переглядали пакунки та скрині, спровокла шпортаючи по возах тупими кінцями списів. «Відколи впала борлета, міська старшина не покоїться», зауважив Морвір зі свого місця. «Перевіряють усіх, хто в'їжджає. Говоритиму з ними я». Тіпило, не мав нічого проти. Нехай, коли поганцю так подобається звук власного голосу. «Як зветись?» – запитав Вартовий із безмежною нудьгою в очах. «Рівером». Із широченною усмішкою відповів отруйник. «Скромний торговець із Поранті, а це мої помічники». «Що за справа у Веспорті?» «Убивство». Незручна мовченка. «Сподіваюся, інших купців уб'ють мої ціни на оспрійські вина. Та й виторг буде такий, що вмерти можна». Морвер захахутів над своїм жартом, до нього тоненько приєдналося дей. «Таких, як оцей, нам тут не треба!» Другий стражник насуплено мірив поглядом тіпала. Мурвір продовжував гигикати. Ого, що до цього можете не перейматися. Недумкувати, можна сказати. Розум, як у немовляти. Утім, пару бочок перетягнути сил вистачає, тримає його зі співчуття здебільшого. То який ядей? Добросерний. Надто велике в мене серце. З самого народження. Матінка моя померла, коли я був ще зовсім маленький, розумієте. Прекрасна була жінка. Рухайтеся там! Гукнув хтось позаду. Морвір узявся за полотно, що прикривало задок підводи. Хочете подивитись? Я що, схоже, неохочу, коли пів рветься в ці і ворота? Давайте. бортовий втомлено махнув рукою. Проїжджайте. Ляснув батіг, підвода вкотилася у веспорт, за нею їхали Меркато і Любчик. У хвості, і це останнім часом стало, здається, звичним, плентався тіпало. За стіною панувала тиснява, не гірше, ніж на полі бою, і майже така сама страшна. Побруковані дорозі, що вела поміж високими будинками, обсадженими голими деревами, валом валив народ найрізноманітнішого вигляду і кольору шкіри. Бліді чоловіки в простому одязі, вузькоокі жінки в барвистих шовках, чорношкірі чоловіки в білому вбрані, вояки, найманці в кольчугах і тьмяних латах. Слуги, робітники, торговці, пани, багаті й бідні, ошатні й смердючі, вельможі та жебраки. Жебраків було не злічити. У суцільне хвилююче море зливалися кінні і піші, вози, коні, криті карети, жінки, обтяжені баштами зачисок і ще більше – коштовностями, сиділи на високих хистких ношах, що їх несли, обливаючись потом по парі слуг. Ті було гадав, що в таліні, повно всякого чудурнацького люду. Вестпорт виявився значно гіршим. Крізь натовп вели караван в'язаних товкими ланцюгами звірів із довжелезними шиями, а поверх них сумно погойдувалися маленькі голівки. Тіполо міцно примружився і потряс головою, але коли розплющив очі, чудовиська нікуди не поділися, а гулівки так і хиталися над ворогливим натовпом, який їх зовсім не помічав. Місто було схоже на сон, і то не найприємніший. Вони звернули на вущу вулицю, оточену крамницями і ядками. У ніс один за одним уривалися запахи риби, хліба, вакси, фруктів, олії, прянощів та дюжини інших пахочів тіполові зовсім незнайомих. Від них спирало духи і скручувало шлунок. Нізвідки виринув хлопчина на возі і тицнув йому в обличчя плетений кошик. Крихідна мавпочка, що сиділа всередині, зашипіла і плюнула в нього, аж тіпила від несподіванки, ледь не випав із сідла. Крики на двох десятках різних мов били йому в вуха. Тут, перекриваючи їх, долинув якийсь ніби спів, що далі гучніший-гучніший, чудний, але пригарний, що втіпила аж волосся на руках на з одного боку над площею нависала будівля з величезним куполом, з передньої стіни виростало шість високих башточок із сяйливими золотими шпилями на дахах, звідти й долинав з пів сотень голосів низьких і високих, що зливалися в один. Це храм. Відставши, до тіпала, під'їхала Меркато, з накинутим на голову каптером, так, що тільки насуплений погляд і було видно. Якщо бути чесним, тіпало її побоювався, і то не трохи. Мало того, що він бачив, як вона рубає людину молотом і, висновуючи з усього, отримує від цього задоволення. Та ще й після того, як вони домовлялися, у нього закралося відчуття, що його вона була ладна отот заколоти. А тут ще й рукаця, з якою Меркато не знімала рукавичку. Тіпало не пригадував, щоб йому коли-небудь траплялося боятися жінки, тож він соромився свого страху і водночас нервував. Проте годі було заперечувати, що якщо забути про рукавичку, молоти, милосне відчуття небезпеки, вона йому подобалася. Дуже. Можливо, йому і небезпека подобалася більше, ніж дозволяв розум. Усе вкупі призвело до того, що він, чорти б його вхопили, не розумів, що і як скаже наступної миті. Храм? Місце, де південці моляться Богу. А, а? Богу. Аж шия заніміла, поки він задерши голову примружено вдивлявся на шпилі вище за найвищі дерева в його рідній долині. Чув він і раніше, що деякі люди на півдні вірять, ніби на небі є людина, яка створила світ. І все бачить. Думка ця завжди здавалася цілковитою маячнею, але, дивлячись на храм, тепло було був недалеке від того, щоб і самому повірити. Гарно. Років сто тому, коли гурки завоювали даву, багато південців звідти втекло. Дехто переплив море і оселився тут, і на подяку за свій порятунок вони звели храми. Веспорт – майже така ж частина півдня, так само, як і Штирії. І частина Союзу, до того ж. Бо міській старшині довелося таки обирати, на чий бік стати, і купити верховному королю перемогу над гурками. Місто це називають перехрестям світів. Ті, хто не іменують його кублом брехунів, звичайно. Якщо коротко, тут є переселенці з тисячі островів, Сулджука, Ісікура, Стонду і Старої імперії. Навіть північа не є. Тільки не ці дурні виродки. Дикуни всі до одного. Деякі, я чула, відпускають довге волосся, як жінки, але тут усіх приймають. Обтягнутим рукавичкою пальцем вона показала в дальній кінець площі, де не на високих помостах, довгими рядами стояли чоловіки, що здавалися страшенно дивним збіговіськом навіть для цього міста. Молоді й старі, високі й низенькі, худі й товсті. Одні в химерних шатах та головних уборах, інші на півголі з розмальованими тілами. На обличчі в одного з них тіпало помітив кістяні прикраси. За спинами в деяких виднілися розписані найрізноманітнішими літерами таблички, обвішані намистаними і ще якимись дрібничками. Ці люди танцювали, різко підносили руки, стрибали, дивилися в небо, падали на коліна, плакали, сміялися, лютували, співали, виріщали, благали, намагаючись перелементувати один одного такою кількістю мов, якої тіпало і уявити не міг що це в біса за придурки? буркнув він. Святі люди або божевільні, дивлячись, у кого спитати. На півдні в гуркулі ти маєш молитися так, як велить пророк, а тут кожен може поклонятися, як йому хочеться. То вони моляться, Неркато знизала плечима. Радше намагаються переконати решту, що знають найкращий спосіб це робити. Перед помостами й юрмилися роззяви. Дехто слухав, викивав, інші хитали головами, сміялися, навіть вигукували у відповідь. Треті просто стояли зі знудьгованим виглядом. Один із святих людей, або ж божевільних, раптом почав кричати щось Тіполові, що проїжджав повз, мовою, з якої той не вловив ні крихти з місту. Чоловік став на і простяг до нього руки, побрязкуючи на мистам на шиї з голосом, зірваним від благань. По його обведених червоним очах було видно, що нічого важливішого для нього у світі немає. «Гарне, мабуть, відчуття», – сказав тіполо. «Яке?» Коли думаєш, що знаєш усі відповіді?» Він затнувся, побачивши жінку, яка вела з собою на шнурку чоловіка, високого чорношкірого, в блискучому металевому нашиннику, що тягнув, утупивши очі в землю, у кожній руці по мішку. «Бачила?» «На півдні більшість людей воліє кимось або комусь належить». «Ну і мерзенний звичай», – пробурчав Тіпола. «Ти ж начебто казала, що це союзне місто». «А в союзі дуже люблять свободу, так?» Там ніхто не може зробити людину робом? Вона кивнула в бік ще кількох людей, яких вели рядочком, покірних і смиренних. Та якщо вони тут переїздом, їх ніхто не звільнить, будь певен. Чортів Союз! Цим наволочам, схоже, вічно треба щодалі більше землі. На півночі їх розвелося, як ніколи. Увесь Уфрід заполонили, коли війни почалися. І навіщо їм ця земля? Бачила б ти місто, яке вони вже мають. Оце проти нього село селом. Вона кинула на нього пильний погляд. Адо? «Воно!» «Ти там був?» «Ага, бився з гурками. Нажив собі ось цю відмітину!» Тіпило задер рукав, показав шрам на зап'ясті. Коли знову зустрівся з нею очима, у мерката був дивний вираз. Ледь не повага. На душі потеплішало. Давненько вже люди так на нього не дивилися. Хіба що з погордою? «Ти стояв у тіні будинку творця?» – спитала вона. «Та ця тінь чи не все місто покриває? Де зранку, де ввечері?» «І як відчуття? «Темніше, ніж поза нею. З власного досвіду знаю, що з тінями воно завжди так». Хм. На її обличчі вперше з'явилася подоба усмішки. І Тіполо подумав, що вона її личить. «Завжди мріяла там побувати». «Вадо, а що тобі заважає?» «Шестеро людей, яких я маю вбити». тіпало надув щоки. «Ну так». У душі здійнялася хвиля тривоги і знову зринула думка, якого біса він погодився. «Завжди був собі найбільшим ворогом». Промимир втіпало. «У такому разі тримайся мене!» Усмішка її поширшила. «І незабаром не живеш значно гірших! Ось ми й приїхали!» Не дуже привітно, як на місце призначення. Вузький провулок темний, як нора. Скупчення будинків, що обсипалися облуплені прогнилі віконниці, з відсирілих цегляних стін повідвалювалося шметки теньку. Тіпало спрямував коня вслід за підводою в темний склепінчастий прохід. Меркато зачинила за ним репучі ворота і засунула іржавий засув. На подвір'ї, зарослому бур'янами і осипаному черепицею, тіполо перев'язав коня до прогнилої конов'язя. Палац. пробурмотів він, витріщаючись на квадрат сірого неба високо вгорі, на встелені пожухлим юном стіни, на перехняблені віконниці, що жалюгідно тіліпалися на завісах. Колись був. Я обрала його через розташування, а не через оздоби пояснила Меркато. Вони рушили до темного коридору, з якого порожні пройми дверей вели до порожніх кімнат. «О, скільки кімнат!» – сказав Тіпало. «Двадцять дві», – кивнув Любчик. Чоботи глухо гупотіли репливими сходами, доки вони пробиралися вгору крізь гнилу утробу будівлі. «З чого ви маєте намір почати?» – поцікавилася Меркато у Морвера. «Уже почав. Листи з моїм іменем і проханням про зустріч надіслані. Завтра вранці ми довіримо Валенту і Балку значні кошти. Такі значні, аби забезпечити присутність їхнього головного. Ми проникнемо в банк зі своєю помічницею та вашим любчиком під виглядом купця зі слугами. Зустрінуся з Мотісом і шукатиму нагоди його вбити. Так просто? Від зручної нагоди в нашій справі частенько залежить усе. Але якщо така можливість не трапиться, я займуся закладкою фундаменту для більш організованого підходу. «А як же ми?» – спитав Тіполо. «У нашої працедавиця, що, очевидно, дуже примітна зовнішність, тож її можуть опізнати. Щодо тебе…» – Морвір обернувшись, глузливо вишкірився зі сходинка вище. «В очі ти впадаєш, як корова серед вовків, та й пуття від тебе не більше. Надто високий, надто багато шрамів, одяг надто селюдський для банку. А вже волосся…» – озвалася й хитаючи головою. «І що це має означати?» «Саме те, що чуєш, просто ти надто... надто...» – Морвір повів рукою в повітрі. «Північанин!» Меркато відімкнула облуплені двері на вершечку сходів і штовхнула їх. Крізь них соталося каламутне світло і тіполом ружучись, вступив у слід за рештою через поріг на сонце. «Мертві б мене!» – навколо розкинулося безладне нагромадження дахів різної висоти і вигляду. Червона черепиця, сірий сланець, біловатий свинець. Гнила солома, голі замщили крокви, позеленіла мідь у патюках бруду, залатані полотном і потертою шкірою дірки. В очах грябіло від похилих фронтонів, горищ, перекриттів із полученою фарбою, обвитих в'юном, від ринв, що тіліпалися як-небудь, і вигнутих відвідних труб, оплутаних ланцюгами і провислими мотузками для білизни. Набудоване одне на одне, під усіма мислими мукутами, громаддя мала такий вигляд, ніби отут і ссуниться на вулицю. З незлічених димарів бурхав пеленами дим, перетворюючи сонце в каламутну пляму. Де не десь цього безладдя пробувалася вежа. Виступав купол, переглядала чотирнацьке плетево голок сучків там, де дерева, перемагаючи обставини, спромоглися таки вистромити гілку. Море в долині здавалося сірою плямою, а щогли кораблів на пристані лісом, що неспокійно гойдалися разом із хвилями. На цій висоті, здавалося, наче місто видає суцільне голосне сичання. Шум від робіт та ігор, голоси людей і тварин, крики продавців і покупців, гуркіт колес, дзенькіт молотів, уривки пісень і відголоски музики. Радість і розпач – усе змішалося в подобу варева у величезному казані. Тіполо підібрався до порослого лишайником парапету поруч із Меркатою і визирнув. Далеко внизу по вимущеній бруком вулиці струмував, як в одній каньйону, людський потік. З іншого боку височила здоровенна споруда. Стіна її з гладкого світлого каменю видавалася прямовисною скелею. Через кожні 20 кроків уздовж неї стояли колони такої товщини, що тіпило їх обома руками не охопив би. Вінчала їх вирізблені з каменю листя та лики. Один ряд маленьких вікон був розташований десь на висоті двох людських зростів, вище ще один ряд, а ще далі низка куди більших, усі затулені металевими гратами. По всіх краях плоского даху, розташованого в рівені з тим, де стояв Тіполо, і огорожа з чорних залізних шпичаків, схожих на колючки будяка. Морвір вишкірився в бік будівлі. – Пані та панове та дикуни, дозвольте представити вам веспортське відділення Банківського дому Валінт і Балк». – На фортецю схоже, – похитав головою Тіполо. «На – На в'язницю, – пробурмотів Любчик. – На банк, – глузував Морвір.